Rugăciune pentru taina și porunca milosteniei Doamne Iisus Hristoase, Domnul al Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina milosteniei ne-ai descoperit. De aceea ai rostit, fericiți cei milostivi, ca aceea se vor milui și ne-ai poruncit. Fiți milostivi, așa cum Tatăl vostru este milostiv, pe noi, ca pe cei milostivi, ne-ai binecuvântat. Veniți, binecuvântați, tatălui meu, de moșteniți împărăția ce-a pregătită vouă de la întemeierea Lumii, Pentru că, plămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însă, tata, am fost și mi-ați dat să deau, Străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat. Bolnav am fost, și m-ați cercetat Întemniți am fost Și ați venit la mine Doamne, mila ta ne-ai arătat Când pe cei bolnavi I-ai vindecat Când pe cei morți I-ai La taina Sfântului botez pe noi În lumina ta ne-ai îmbrăcat Eu, lumina, am venit în lume Ca tot cel ce cred în mine Să nu rămână În întuneric de aceea, pilda samariteanului și să o facem neînvățat. Să-i scoatem pe cei adormiți, împăcat prin liturghiile astea și Din iad, am lucrat și porunca ta, dați mai întâi milostenie, cele ce sunt în vostru și iată toate vor fi curate. Pe noi, taina milosteniei. Ne-ai învățat, fiindcă noi, porunca ta, milă văiesc, adun să am ascultat. De aceea, sămânța milei, în toată vremea și în tot locul, am semănat.